Hej och välkommen till Antonina och Christian Spånar. Ännu ett nytt avsnitt, vilket är skitkul såklart. Idag så ska vi grotta ner oss i gamla govingar. Vi ska, säga. Ja, vi ska ta fram den nostalgiska åran mm. i oss. Du, för du sa förra veckan att du bestämde att du, nu ska vi göra en topplista. Mm, jag älskar topplistor. Ja, måste... Det är bra med topplistor. Ja, det är ju kul att göra topplistor. Det är bland det bästa jag vet. Mm. Som, när CD-brännan Kom. Ah, det är ju mycket cd-skivor jag satt och gjorde. Alltså det var nästan identiska platter. Va, va, vad brukar du döpa dem till? Nej, det, jag, ja, det vet jag inte. Jag tror aldrig jag döpt. Eller var du döpt? Men man sk sk nej, jag men man skrev ju på skivan vilken typ av blandning det var. Jaha, liksom. så menar du. Ja, det kommer jag faktiskt inte ihåg. Kommer du ihåg vad du döpte? Antoninas döpt? Crazy Hits 2. Säg inte att du hade Crazy Hits. <laughs> Hade du det? Jag hade till och med en brännplatta med det med du Det Ja, det var under din ragga raga. Ja, det var kanske. det när jag var blyräggare. Eh, nej, men alltså, du vet att man döpte dem till en eh, bra mix. Ja. Eh, mix ja. nummer eh, 2.0. Alltså, man döpte dem ja, till saker jag. och ting. Ja. Liksom. ja, det kommer jag faktiskt inte ihåg. Jag tror aldrig jag gjorde något speciellt, utan. Eh, oftast gjorde man väl eh, topplista av samma artist. Ja, så ja. Att, gjorde jag en Michael Jackson-platta, så hette den ju bara Michael Jackson ja, som man skrev på för att titta. Ja, precis. Mm. Mm. Sen eh, när jag blandade låtar, det vet jag att man hade ju problemet när man blandade låtar. Så var det ju oftast att man ville ha med samma låtar nästan till nästa skiva igen. Ja. Eller så här, att du hade gjort en med 15 riktigt starka låtar. Men så kom det en ny mm. låt som du ville ha i bilen. Då fick du bränna en ny skiva med 14. Den av de låtarna från A5 plus den. För du gillar ju fortfarande de här och fick pedra bort dem. Man hade ju många identiska plattor men bara ett eller två spår som skilde sig ja, från ja, den andra. Ja, ja, liksom. Det är otroligt spännande. Men topplistor har alltid varit oerhört speciellt tycker jag. ja men alltså, det, Jag har inte riktigt den känslan som du har. Jag hade ju så extremt många skitskivor. Liksom. Så att för mig blev det någon ding-dong-chauffräs. Bara som låg i något gammalt hörn. Typ. Crazy Mix 2. Mm. Ja, jag hörde det. Men idag tänkte vi att vi skulle plocka fram det nostalgiska från oss och då ta eh, tecknade serieintron från när vi var barn. Och ja, göra precis. en topplista utav det. Och då är tanken att du börjar med din plats 10, sen blir plats 9 min. Där blandar vi kan vi inte ha för vi har ju bara valt ut fem, väl? Ja, men vi är två. Så du plusar dina fem med mina fem. Är du med? Så <laughs> okay. detta är våran topplista. Även om vi inte har gjort den tillsammans så blir det ändå våran gemensamma topplista. Ah, okay. ah. Och eh, Du gav ju mig dina låtar innan mm. vi gick in och satte oss här nu. Och vi hade ju faktiskt ingen samma. Nej. Annars hade det blivit ett problem eh, om vi hade gjort den här topplistan. Och du säger din platsnummer. Fem som mm. är våran tio, fast den hade jag på ettan. Då hade jag ju fått byta den sen. Ja, det har blivit jobbigt. Så där hade du varit ett bollande, men nu klarar vi oss från det. Så jag tänker, vi börjar med plats nummer tio. Mm. Och så pratar vi om vad det är sen. Mm, Okej, okay. kör. Om um, ja, nu ska jag trycka igång intro här bara kör, så, så hela ser vi det blir. Okej, okay, här kommer den. Jag fick lite feeling mitt i, mitt i det <laughs> det är det enda partiet jag kan. Hello, ja, är hello, Sandy Bell. <laughs> ja, det är jätteroligt. Ja, vad var detta? Jag vet inte ens vad det är. Nej, alltså, jag fick en, en VOS film kom jag ihåg, när jag var liten, av min pappas mormor med Sandy Bell. Jag hade aldrig talat om det innan. Min pappas mormor? Mm. Varför hade hon? Hon hade väl Bell, köpt det på typ, så <laughs> jag har ingen aning. Okej. <laughs> Ja, <skratt> Det var en köperfilm, det var inte din VHS. Nej, det var en, en köpfilm. Jag tror okay. inte ens att det gick på tv, utan det var VHS som gick. För tydligen är det en ja, men det är ju en animerad serie, då såklart. Och det handlar om Sandy Bell, hennes pappa och hennes vänner. Då. Och serien hade faktiskt premiär i Japan på 1980-talet. Varför fick så, du det att låta som att det var något chockerande? Att det var från Japan? Ja, all sån här anime är ju från Japan. Ja, men man, ser man, ser, har man sett det väl så ser man ju att det är. Ja, men liksom för, för de som kanske känner, eller för att likna det med någonting så är det ju som Sailor Moon. Ja, men precis. Ungefär likadant tecknat och att det är en tjej det handlar om. Mm. Sen vet jag inte, för jag har knappt sett Sailor Moon eller Sandebell Bell. Men, mm. Så jag kan inte jämföra de två. Men för de som inte vet vad Sandebell är så är det ungefär som Sailor Moon. Ja, men precis. En japansk jag, jag kan läsa lite snabbt om handlingen här bara. Det, är en, det står faktiskt här, det är en ung pojkflicka. Men jag anser ju bara att det är en flicka, men skitsamma. Hon bor i en liten by i Skottland med sin pappa. Och hon är glad och omtänksam flicka och har med många vänner. Och hamnar ofta i trubbel. Hennes liv förändras när hon möter familjen Wellington och familjen Cheerer, och hon får lära känna nya vänner, några rivaler och bli förälskad för första gången. Jaha, det är kärlek. Ja, det är det också. För det kommer ihåg att Mark heter en kille som hon blir kär i, kommer jag ihåg. För det är ju inte ofta med i någon av serierna. Nej. Som man kollade på. Nej, men inte kärlek det är... på det sättet kanske. Men här är hon blir verkligen kär. Ja, okej. Okay. Ja. ja, det är så. Det var väl ungefär att det var någon kille som fluktade efter någon tjej. Men ja. mer än så var det ju oftast inte. Det var lite olyckligt kär. Mm. Var det var ju oftast i serier förr. Men just i den här då så var det en kärlekshistoria. Ja, men det var det. Har alltså. ja. man inte sett introt så kan man ju spana in det på Youtube. Det är extremt roligt. Nej, det är en flygande hund <skratt> som flyger ner i en ja, det... höstack och kommer ut med en bil. Ja. En sån här folkabuss, va? <skratt> en sån <här> hund, <skratt> så När de har flygit en bil så är det tre av Killarna som sitter längst bak som hoppar på ett rep som hänger från en bro. <skratt> <skratt> så, och bara hänger. där Aj, det är Ja, konstigt. det är en fantastisk intro. Aj, eh, från din Sandibel till eh, vår plats nummer nio. Det här är ju inte, om du går upp där igen så var den precis bredvid. Nummer Nej. fem där. Mm. Ja. Och detta är ju eh, inte kanske lika moget. Detta är verkligen barnbarnserie. <skratt> mm. Och den här är ingen av mina. Uh, absoluta toppserier Som jag har sett Men introt är nog fan Topp tre av alla intror Någonsin, oh, därav okay. kom den med här ah, yeah. Så plats nummer nio, Kattenisse. Kattenisse. Katte Nisse He's one should Terrify <skratt> <skratt> <Nisse>. <skratt> ja, vad är då detta? Jag har aldrig hört talas om Katte och vi är ändå födda på det talet båda två. Ja, men hade du inte TV3 som barn? Ja, jo, jo. Kolla ju på Skurt. Ja, <skratt> mm. <skratt> frågan är om inte Katte gick med i Skurt? Ja, det? När det var... Nej, jag vet inte. Jag kommer faktiskt inte ihåg var det är. jag har sett uh, Katte men jag har sett den väldigt mycket. Jag ja. vet att den gick uh, ofta. Jag får någon känsla av att den gick ungefär samtidigt som Beverly Hills. Ja, Okej, okay. men jag tog ju mig en snabb googling här. Det ser ju nästan nu som en copycat på, på katten Gustav. Ja, det står så här på Wikipedia-sidan. Det står det Nisse. Eh, originalet heter Heathcliff, det är ju det de sjunger mm. i låten. Eh, också kallad Anderssons katt är en tecknad skapad av George Gately. Den har publicerats i Stockholms tidning och efter dess eh, nedläggning Svenska Dagbladet. Eh, det var där den döptes till Anderssons katt utav chefredaktören Sven Andersson. Mm -hmm. Sen har det gjort tv serie 80 och 84 och filmer har producerats med Heathcliff i huvudrollen. Heathcliff, Katten på svenska ska inte förvecklas med Garfield. Just Fast som var så ändå väldigt, väldigt lika. Ja, men någonting som var så jävla bra med det här när man var 7-8 år där någonstans det var att den hade med alla de här Kattenisse var ju en eh, katt som var lite ensam katt om man säger så. Okay. sen så fanns det olika gäng, och ett av gängen hade ju det här freestyle, så här en walkman, och runt på rullskriskor. <laughs> De bodde på en soptipp. De var lite med så här. Ja, du fattar vad jag menar? Ja, ja, men jag tänker det är lite, som, verkligen... lite som Topkats. De det... bodde ju också typ i en, han bodde i en sån här soppkorg. Stopptunna Den har jag aldrig riktigt sett. Men okay. den här menar jag är alla de här. Om du skulle kolla på Karate Kid idag. När mm. de cyklar mm. Bia Mex och allt det här. Den stilen hade Katten Nisse okay. mer åt det hållet. De tog in de här 90- eller 80-talselementen i serien som var så jävla bra. Mm. Men som sagt. Serien i sig är väl inte en av de bästa. Det är, men intrott tycker jag är otroligt ja, är starkt. Och jag har valt. När jag har valt min topplista så har jag ju valt. Äh, serier som funkar men som ändå har det bästa intron. Jag tror att du har valt mer serier du kollade på. Ja, det jag har jag behöver inte vara Så, Nej. så Där har vi lite äh, olika ingångar till den här topplistan. Ja. Men äh, vår plats nummer åtta då? Mm, kommer här. Flinta, möt vår flinta med sin underbara flintfamilj Bor visst i en grotta ja, de lever i en annan tid. Familjen sätter fart Häng med från vår allra första start När du är med flintan Får du java, java roligt java dabba droligt Och det blir en stenköl kväll bara it Det blir en stenkul kväll <laughs> Flinta, helt fantastiskt Jag tyckte det var helt grymt att de hade dinosaurier Som liksom var med och jobbade På byggarbetsplatsen liksom Två grejer är det första jag kommer att tänka på När jag tänker på Flintstone Det är dels deras avfallskvarn när, Alltså från eh, han, Vad heter det, diskon ja. I deras kök Så släng de ner saker Och då satt en dinosaur under och åt upp all skit. Det tänker jag på. Och sen den att de springer med bilen. Men han springer så, fort. så jävla fort! Vad heter han nu då? Fred, Fred Flinta. Ja. Och så man, har ju har sin kompis eller? Barney. Mm. Och det, det tänkte jag alltid på. Att fan vad skönt Fred måste tycka det är när Barney med när två springer. Ja. Det måste bli blivit så otroligt mycket lättare. För deras bilar är ju gjorda av eh, granit eller någonting. Ja, så det måste ju varit tungt att ja. hålla uppe den här. Om man egentligen tänker på hur skulle det funka att, att göra sådär. Ja. Så de måste ju hålla uppe bilen på något vänster, eller hur? Av handstyrka. Eh, va, va, va, varför då? Eh, de, den har ju hjul. Ja, fast de måste ju ändå på något sätt parera det här. För de kan ju inte svänga väl? Nej, det tror jag nog inte att de kan. Nej. Men de, de kanske de... bara hade raka vägar <laughs> på sten, stenålderstiden som de faktiskt <laughs> borde på. Men det tänkte jag då när jag såg den som barn att jävla smidigt av dinosaurier under diskon i köket som äter upp all skit men i USA har de ju inte de har ju inte en dinosaurie som sitter och äter upp allt. Men de har det kanske har kommit hit till Sverige också men där har de typ att i diskon så kan de trycka ner en knapp och då är det typ som att allt som ligger, jag menar att det ligger gamla matrester bara du vet slappsa sönder och läggs typ i en behållare under ja, Det är just smart. Ja. Det är inte vi här utan Nej. vi får ju ta upp vår lilla och dunka av den i vad heter det, liksom. vi, vi jobbar ju så mycket mer med säkerhet här vad man gjorde på Flintstone. Det är ju där att du kan ju dra ner ett finger där och då åker ju rakt av ja. för det är väl köttknivare som bara slafsas sönder det antagligen. Men ja, det är det enda jag tänker. På. Vad är det med dig och Flintstone som du tycker så mycket om? Jag, gillade, jag blev alltid glad när jag hörde en melodin. Jag tyckte den var rolig och sen, alltså, Det jag tyckte var kul det var ju dinosaurierna då såklart att de hade egna dinosaurier som, som var med och jobbade med dem och Liksom, de, de, var en del av folket. Ja, de var det var liksom inget läskigt. Det var sällan en läskig dinosaurie. Nej, det är ju snälla ja. grejer. Men fanns det det kommer inte jag ihåg. Finns det någon skurk av något slag i, där, i Flintstone? Eller kommer var det mer att Fred och Barney hade en massa upptåg som ja. inte gick så bra? Ja, men så var det nog faktiskt. för Kollar man på rollfigurerna så var det ju Fred Flinta, Vilma eh, Flinta, Barney Granit, Betty Granit, eh, Pebbis, eh, hette hon va? Eh, Flinta och Bam Bam. Ja, Bam Bam. En sån mm. karaktär klarar inte jag av när det ska komma in någon djungelmänniska. och hade han. Ja, Puff, sån... Det var samma när Tills gjorde detta och tog in någon från djungeln, någon liten unge. Bam. Han hette också något sånt här: Bamba. Mm, mm. Och skulle vara en liten busig unge som man inte fattar att man inte fick slå sönder en vas. Liksom. Var det han är eller? Ja, det kanske han var. Jag kommer ja. inte riktigt ihåg. Men sånt klarade inte jag. Det, då eh, tappade jag serier med en gång. Men eh, det är Hanna Barbera som gjorde den här också. Ja, exakt. För det fanns ju, det var väl nästan bara Disney och Hanna Barbera som gjorde serier, har jag för mig. E det var de två största. Så kan man väl säga. Ja, och sen blev det att de släppte en uppföljare efter det också. Då, och det var ju Jetsons. Ja, ja de gjorde ju den. Ja, ja. Han är Barbera hade ju massa då. De, de hade ju även den här Björn Jogge eller vad han heter. Jaha. Och massa andra saker som jag inte kommer på just nu. Men Nej. de stora som gick på tv när vi var små var väl Jetson och Fred Flinta tror jag. Mm, ja, men det men var... sen har de hur mycket som helst. Ja, det står Skobidoo också. Ja, Skobidoo, där de. ser ja. du. De har, ja, den gick ju också. Men där har man ju en jäkla massa. Men nu. Kommer vi till våran sjunde plats blir det va? Mm, det blir det. Och med. detta är det väl mest nostalgiska som finns när Napster och allting kom, när man kunde ladda ner låtar och vi 80 skulle söka på våran första låt ja. någonsin att ladda ner, så var det den här. Vilken plats är det då? Eh, vi ska se vart gå uppåt Gå neråt... Gå neråt... Ja, vi har alltså en karta här med allting. Längst ner. ner. Okay. Det är första låten som alla vi 80-talister laddar ner och ner från internet någonsin <skratt> tror jag. Kör! <skratt> Snälla och rara, helt underbara, och deras saga berättas igen. Först deras sånger som för många gånger, djupt in i skogen, där lever de än. Och finns blir man stark om man dricker ut av den hon och törnar Det klara små björnar De kämpar och modet segrar igen Det är För att komma från björnarna Stutsa fram igenom favorna Och vi får följa med Och vi får följa med Ja, vilken... Vilken nostalgitripp det här det är. Är det som en riktig resa känner jag? Ja, eller hur? Och detta gjorde mig mest förvånad som jag förklarade innan: att jag fick in lista med fem innan vi startade detta och att denna inte var med. Nej. Detta trodde jag var det mest självklara. Jag tänkte inte så jättemycket på Disney-filmer eller så. Den här är ju Disney. Mm. Jag tänkte inte så mycket på det ändå. Jag tänkte mer serier som har rullat på TV på det sättet. Visst, man såg bumblebee i typ Disney-lax eh emellanåt men, eh, men visst hittar man mycket på Bumbibjörnarna när man var liten. Ja, det stod så här Bumbibjörnarna tidigare Gummibjörnarna, Disney Adventure of Gummi Bears, är en amerikansk animerad tv-serie. Bumbibjörnarna var Disneys första tecknade tv-serie. Mm -hmm. Visste du det detta? Va? Och sen banade väg för senare Disney-serier som DuckTales, Luftens hjältar och Darkwing Duck. Serien visades ursprungligen i USA mellan åren 85 och 90. Totalt kom serien att bestå av sex säsonger. Och totalt 95 avsnitt. Vad hette... De, um, det är ju en ond snubbe i, i programmet. Ja, han är riddan, liksom. En ja. människa. Ja, han, vill, han vill in i slottet. Han vill in och ta kung Rickards grejer. Va? Jag tror jag ja, han heter det, Rickard. Ja, det är den här um, riddaren, ja. Men, men och Han har ju ett gäng troll som bara är superkorkade. Ja. Och så är det en liten ättrig jävel- i utav det. dem jag, som utav har som är sån här pipig som kan gå fram i ett gäng och vara tyken först och sen när han ska få smäll då skickar han fram de stora <skratt> och ställer sig bakom och skriker han så här liksom. Men det serien handlar om för de som eh, har nu missat den det är ju att det är ett par som eh, har en saft som gör att de ja, kan studsa ungefär så där. Ja. Eh, otroligt bra serie. Jag har visat den för mina barn. Och de var ju fast med en gång. Torulf heter ju han. Tor Tor Torulf ja. är som är tom. Och hans eh, kompanjoner där, då heter ju eh, Grymlingar. Ja, så. Ja. Är det ja. Det är en fantastisk serie. Jag tror att alla som är 80-talister har ju. Vem ville inte dricka bumbybärshaften? Eller hur? Och det finns ett avsnitt där de samlar in bär för att göra bumbybärshaft också. Och deras bär är så runda. Mm. De är så järda, De ser så jävla goa ut och de är lila, blåa, röda och gula tror jag. För ibland så tänkte man ju att man faktiskt hade kunnat tänka sig att äta lite tecknad alltså tecknad mat och tecknad ja. du vet. tecknad gummibjöln. Ja, men... ja, det hade man kunnat äta. Ja, men det finns framförallt ett avsnitt som var så jävla speciellt. Det är när det kommer någon magiker och kidnappar björnarna och gör dem till sten och sen ska sälja dem. Ja, så, det kommer jag ihåg nu när du säger det. Så att det finns bara några få utav bumbybjörnarna kvar som mm. måste rädda dem för att det finns något stoff också som man kan slänga sen på det förstenade då så att de lever igen. Och då hjälper ju kunga barnen till. Ja. Och det blir en jävla harang inne på slottet när de ska visas upp på den här gården. Ja, men Prinsessan liksom. Ylva och Erik där, eller? Precis. Mm, mm. Ylva är ju väldigt pro-björnarna. Ja, verkligen. Och nu åkt. Det är också en grej att de åker på de här banorna ja. för de bor ju under marken. Ja, men stora berg- ja, under jorden. Liksom. Och sen så har de dörrar som är runda som i Sagan om ringen och sådär. Det är en fantastisk serie. Helt sjukt Bra. Och sen så har de alltid så här, alla Bumbibönorna har olika karaktärsdrag mm. och jag är alltid svag för de som vill äta mycket som han, Grumgrum grum, eller vad han heter? Eh, hubbe. Hubbe heter han ja. till och med. Men är Grumgrum grum, han är den bra. arga? Nej det är ju Bernad, Bumbi, ja. Bombo, eh, Gramse, Hubbe Gramse och Nanna på. och så finns det ju en eh, Gusto en kusin också mm. då, som är i teaterrättigt. Nej, jag riktigt, ja. fantastiska karaktärsdrag <laughs> de har i alla fall. Där hade vi den. Plats nummer 6 har vi kommit till nu mm. och det är din. Ja, jag tycker vi kunde bakknappen här. Det, Dr. Snaggles är faktiskt ett av dem som jag kommer ihåg mest från att jag såg när jag var liten och tyckte svin mycket om. Så sen när allting kom med det här YouTube och internet och allting sånt där, ja. och man kunde börja söka upp gamla serier igen. För det var inte så jävla enkelt innan internet kom att hitta de gamla serierna som man såg som barn. Då började jag kolla på Doktor Snaggel och tyckte att det var så jävla uselt. Ja, det så så här, så får man tro göra. man har tittat på, tillbaka så för att då se. Men man jämför ju lite på hur animation och sånt är nu. Och det jo, går ju inte att jämföra. Nej, men och sen att man ser det med sina när man var barns ögon. Det är ju något mer speciellt med det. Vissa ja. serier håller inte sen när man blir vuxen. Nej. När man ser att fan, det där funkade inte. Nej. Fan vad det här var dåligt målat. Det gamla trät tror jag inte på en sekund. Den såg du inte när du var liten. Nej, det... och plus att du behövde kanske inte lika mycket eh, historia bakom det. Var det var så liksom. Nej. Och mm. Dr. Snaggels kände jag väl att vara var så här fan vad jag inte bryr mig om den gamla gubben. Nästan. Han var ändå god liksom. Dr. Snaggels, uppfinnare var han ju. Eh, och, och, vi har ju döpt eh, morsan och farsans katt efter eh, den lille musen i Dr. Snaggels. Den heter ju Norpan. Ja. Mm. Så den. Hette han Norpan. Norpan. Okay. Mm. <laughs> det, det, detta är ju någon holländsk serie, va? Från ser början, tror jag. Den kom väl. Ja, nederländsk. Ja, precis. Ja. Och brittisk. Ja, kom sent 70-tal, tror jag. Eller sitter jag och hufftar Nej, Nej, du är sent 70-tal, ja. ja. Ah. Och någonting som jag har hört, och detta kan vara ett jävligt elakt rykte, eller oh, om det no. stämmer, eller så är det för att det är holländskt, det är att de som gjorde den satt och skrev serierna, eller manuset, när de var svinhöga på hash. <laughs> det är därav det är, det är så skick... jävla konstigt. Det är så mycket konstiga Men... grejer, ja. Ja, och det kan vara ett rykte som har egentligen bara börjat med att någon har sagt, nej jula Dr. Snuggles de måste ha varit höga mm. på när de gjorde den och serien. Så det och så, och så var skämtet klart ja. där. Och sen har det fått fäste någonstans och så har man kopplat till Holland och så hasch där och så, ja du vet, mm, hela mm, den mm. grejen sådär. så där Så jag vet faktiskt inte om det är sant. Det kan sitta någon gammal snäll gubbe där med barnbarn som har gjort den här serien och absolut aldrig har gjort någonting så där Men jag vet inte. Jag, jag har svårt för den här serien idag. Men jag tyckte om den när jag var lite Dr. Snagas hade ju också en, en rymdraket som hette Sprutti som bestod av botten upp och en kokkastrull, äppeltunna och vingar liksom på, på sidan. Så den, den tyckte jag var skitcool. Kommer ihåg att han fick kunna åka iväg med den? Liksom. Ja, men när du säger så här, raketen heter Prutti Heter mm. den så? Det känns så svenskt. Det är Men. ju ett svenskt ord för den, de har ju inte översatt det rakt av från holländska. dreamy boom boom. Ja, där ser Jag du det, det. finns inga ord någonsin förutom i svenskan som skulle heta prutti bang bang. <laughs> <laughs> det är så jävla så här. snällt för svenska. Ja. Skitsamma, yes. ska vi ta min plats tre blir det och våran plats nummer fem. Mm, shoot. Japansk anime igen. Detta var det absolut bästa jag hade sett när jag var liten. Men det var också mest svår... Ja, man hittade det ingenstans, det gick inte ofta på tv utan man fick verkligen gå till videobutiken och hyra det. Det är på nummer ett där. Mm. Då okay. kör vi, nu kommer lite japansk vacker visa Det är nåt du känner igen? Nej, men man vill ju gärna veta vad det är han sjunger. Hatchet no. ja. Jag vet. detta var verkligen någonting som det kom bara, det bara dök upp någonstans mm. och jag såg det och blev så jävla frälst av det. Och detta har någonting som alltid jag har varit svag för det är tre stycken hjältar så att säga och en är röd, en är blå och en är grön. Det var någon tjej med också, va? Ja, det är Aurora. Det är själva prinsessan. Mm -hmm. Det är den de egentligen alltid ska rädda. Det ja, okay. är ett rymdäventyr. Och de här har också olika eh, egenskaper. egenskaper. Liksom. Den blåa är väldigt smart. Den gröna är mer en slugger och hungrig. Och sen så är det Kogo. Han är den röda och den coolaste ja, okay. figuren någonsin. Jo ja, De påminner lite om alltså, när man ser de dem typ, lite som Power Rangers på något sätt. Nej. Åh, oh, herregud! Men bana, jag, jag har ju aldrig sett programmet, bara nu när jag tittar på bilder. Nej, nej. Ah, okay. nej. Så oh. får du inte säga, nu förstörde du så jävla mycket. Nej, men detta, <laughs> bara man ser introt så blir man ju helt frälst fortfarande. Jag berättade det förut med Dr. Snaggel så yes. det funkade absolut inte. Det här Singer, jag åkte, jag fick höra när jag var typ 17-18 mm. att de hade de här på VOS För att det gjordes 78 avsnitt men bara 24 dubbades till svenska Aha. och de svenska fick man knappt tag i längre när alla videobutiker dog ut liksom. Men Movieline inne vid kasinot mm. i Göteborg, de hade de filmerna nyproducerade och, och som de sålde. Du och köpte det då? då åkte jag in och köpte dem och då vet jag att jag var så jävla nervös att jag skulle få den här Dr. snuggles grejen att fan tänk om det inte är bra nu. Skit liksom. Och jag, jag var så laddad för att visa detta för min lillebror mm -hmm. att nu ska du få uppleva min barndom. Liksom. Så vi satt och kollade båda tillsammans och eh, jag tycker fortfarande det var precis lika bra. Men kollar man på introt idag så när de åker där i rymden så står de på sina skepp till exempel, ja. bak eh, på skeppet och bara glider genom rymden. Alltså det var lite på att gå upp i atomen när jag såg detta. Och sen när den slutar, det är ju taget många utav introna –är ju tagna bilder från vanliga avsnitt eh, som de har klippt ihop sig i den låten ah, okay. Ja, det, det är ju Dr. Snuggles och allting. Ah, ah, så är det ju alltid, liksom. Eh, och här i slutet så tar han Kogo sin stav. Han har en stav som han slåss med och drar ner den i marken och blir en jätte. Och så åker han mot ett stort monster. Wow. Det är nog det coolaste jag har sett på tv någon gång hela mitt liv. Men Star Singer, ser man så. Star Singer, ja, mm. heter den. Mm. Grym serie. japanska med. Jag har aldrig sett om andra, jag har bara sett i svensk dubbade. Jag har aldrig sett de andra serierna utöver. Jag får nog nästan eller sätta mig och kolla lite för jag har aldrig hört talas om det här heller. jag tror till och med det finns på Youtube någon som har lagt upp avsnittet uh, avsnitten mm -hmm. där med svenska så att uh, där din går det att snitt. se alltihop i stort sett. Vår uh, våran plats nummer tre har vi kommit ner till. Ja, ja det, men nu kör vi. Det är, det är fyra menar jag, fyra menar jag. Och det är din. Kör. Full <skratt> Hjältar hela dag I våra flygplan Och i en flygplan Och i en flygplan Upp i luften Över stan, Kommer våra måste att via i det, i givet, är mm. Alltså, jag måste bara få säga, de sista tio sekunderna i den här, här låten är ju fullständigt magiska. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> full fart flygplan bam, slut det är så jävla magiskt Ja men det är ju karaktärer som de har tagit ifrån eh, i Disneys klassiker djungelboken och satt ihop eh, luftens hjältar Är det med. bara från djungelboken? Ja, är det, det inte bara Baloo? Är... Nej det är det faktiskt inte för att King Louie är ju med Aha. Och Sherry är också med, tydligen tigen eh, inget, inget vad jag kan minnas Det enda jag kommer ihåg är att han Ville eh, Virvel heta väl Den här lilla kompanjonen som Baloo hade Är med honom i stort sett Hela tiden liksom. Var De det inte också övertir. någon sån här eh, Sliten tiger eller någonting som var mekaniker ja, men kan det vara Sherry då? Kanske Det står att han förekommer i, i, i några avsnitt här liksom jag, jag, jag minns inte exakt, men jag kommer ihåg att Nej, det kan inte vara Terekon Han måste vara med och varit skurk Den här är ju en sån här klantig gubbe En långbentyp är det Ja, okej okay. Jag tänker på Ja, men det står eh, um, Vildkatt här eh, Balous mekaniker ja. Han är en otroligt skicklig yrkesman <laughs> Där har du Han, han är så otroligt sliten Han ser ut att ha levt ett tufft liv liksom. Men är sjukt bra mekaniker Jag vet att när, när detta kom detta, eh, Första gången jag såg det så var det på Disney-dags tror jag ja. Och det Och då var jag till. jävligt emot det att eh, det var Baloo. Alltså, nej, ska ni återanvända Baloo till någonting. Men jag tyckte han gjorde sig skitbra där. Jo, men sen när man såg det så var det ju bra. Mm. Alltså, jag blev ju positivt överraskad till det och introt den här låten var ju så jävla bra. Svinbra, ja, så att, Svinbra eh, bra val utav eh, låt man ska. Ja, jag kommer ihåg när Disney-dags för det var ju verkligen höjdpunkten på hela veckan när man fick kolla på, på det liksom. Vad var det Alice Ba och Eva röser? Och, Våran men, kulturminister ja. Alice Al Kunke, eller vad heter hon? Hon var ju på Disney-dags då, ja. Ja, men och så var det någon kille också. Jag inte riktigt ihåg vad han hette. Nej, äh, men Men i vilken som helst... Varje gång det var dags, då fick man också en liten skål med sour cream chips. Oj! Ja, det kommer jag ihåg hässligt. <laughs> yes, en liten skål med sour cream. Ja. Och jag åt upp alla små först och så sparade jag de största till Men det ska också säga att sour cream chipsen var ju väldigt. För mig blev de väldigt speciella. Jag vet att jag såg dem på en reklamskylt på Avenyn någon gång när jag var åtta, nio år. Och då hade jag alldeles tuggat på dem så de blev så här: wow vilka chips det finns när man blir vuxen. Såhär sour cream, inget speciellt alls. Nej, men jag förknippar sour cream chips med Disney-dags och framförallt då typ luftens jäntal. Det är jävla gott minne. Det minnet hade jag också velat ha faktiskt. Det låter fan fantastiskt. Men nej, jag håller med dig, det här introt eh, är helt sjukt och det var ja. som jag sa innan att eh, jag har valt mer att jag gillar introlåtarna eh, än serierna. Mm. Eller eh, det de, de håller inte riktigt ihop för mig. Och denna hade verkligen kunnat vara med. Med, den, med tanke på den avslutningen. Ja, den är helt helt magiskt. Men nu ska vi ta en annan serie som är. Eh, den här tror jag alla verkligen har sett. Men folk kanske inte har tänkt på vilket. Sjukt jävla bra intro detta är Tyvärr hittade jag inte Det första introt som var Utan jag hittade hittat någon jävla nyproduktion Jaha. på det Så att det är inte samma röst Och det är lite synd För det är inte samma tryck i det Det är inte den du är på nu, det är min etta Men eh, den. den har vi ja mm. Så vi kör, Nalle Pu på nummer tre Jag är på väg jag ska möta Min allra bästa vän Som är fin och ung. Pugljörn, min mina Pugljörn honing är jättegott, men sen får nalle brått Äventyr väntar snart, spännande det är klart Hur ska han klara det här? Han får en idé, och snart ska du se Att allting är möjligt för min lille vän Var Pugljörn, min nalle Han finns alltid där, han är min lekamrat Pugljörn, min nalle Oh. Man blir ju helt så här varm när man hör den introt här. Det är en av de snällaste serier som finns tror jag. Det finns några hemska avsnitt i med Ja, det är, läskigt är det så som fan. jävla fin serie. Jag läste lite om den här. Det är Eyal Magnus som har skrivit den och baserat de här sagorna på sin son Christopher Robbins tygdjur. Ja. Och sen döpt äh, grabben till Kristoffer Robin också, då äh, i serien såklart. Äh, och då är det ju de som är Nalepu, Nasse, Uggla, Ior, Kanin, Tiger, känguru och Ru. Mm -hmm. Shengru heter hon. Det är ju mamman till Rude. Ja, exakt. Det är de det handlar om egentligen. Och Tiger är, de, eller så ska jag säga, så att alla karaktärer har jag någonstans hört det här personlighetsdrag från någonting att man är lite hur ska man säga, att man har någon psykisk eh, labil eh, sak och alla de här karaktärerna har någon psykisk sjukdom nästan, om du tänker på det. Oh. Tiger skulle kunna vara en som har eh, ADHD, ADHD. Ja, men, mm. ja, men det kanske inte är något psykiskt. Ja, men du fattar vad jag, hur jag har fått fram det riktigt här. Ior är ju något tillbakadraget och bla bla bla och, och kanin är ju den här perfektionisten hela tiden som det blir så extremt. Mm. De har tagit personlighetsdrag och gjort dem så extrema och sen satt ihop dem tillsammans som väldigt Jättekonstigt egentligen att de funkar eller ja, de funkar ju bra i den gruppen de är. Ja, det, de drar ju alla egentligen åt olika håll. Jo, fast ändå blir det även på någonstans så slutar de med, med att de ja, sitter och fikar i, i typ kaninshus. Ja, ja visst de har ju gör trevligt där. <laughs> men någonting som alltid har stört mig något oerhört som jag hade vilat ha bort ur hela Analepu. Så här får man inte säga egentligen. Men nu gör jag det, ja. för jag tänker nu är vi är välja mot varandra. Det är Ior. Jag Varför klarar då? inte av den katten Han är så tråkig. Han har ett stort smörkur över honom. sig. De andra kan ha gökul och leka. Och Säg att han spelar tennis eller vad som helst ute i kanins eh, morotsland och gör något kul. Och så kommer Ior. Mm. Hej Ior liksom. Mm. Jag har tappat min svans. Mm. Försvinn din jävla åsna Jag tycker det är så synd om honom att han, alla, andra, alla andra hade fina hus Och han bodde i, under några pinnar Han hade så här, pinnar som stod emot varandra Som blev en koja ja. liksom. Men han är ju bara tragisk ja, jag, han var det finns ju, han, det, jag har i alla fall aldrig sett ett avsnitt När Ior får någon upprättelse Och han gör någonting som är svinbra Nej. Han går bara runt Med ett stort mörker Och försämrar för alla andra Och det är väl tragiskt i sig Men jag vill inte jag det i min fina Nalepu-film. <laughs> Något som jag tycker är fantastiskt med Nalepu är att han alltid har så himla, himla många bra citat. <laughs> har han det? Ja, men det har han ju till exempel som så här: Då frågar Nasse, Hur stavar man till kärlek? Och då säger Nalepu: du stavar, du stavar det inte, du känner det. Ja, okay. ja. Är inte det helt superfint. Ja, ja det var jättebra. Typ, fast man är liten när man minns lika viktig som en stor. Mm. Jag är jättefin. Han alltså, sa alltid så mycket kloka grejer. <laughs> Sånt där som alltså, Nasse, stackars Nasse var så nervös. Han visste knappt vilket ben han skulle stå på. Men då kom Nalle Puh med någon sån här räddande de grej. Liksom, som, mm. som bara är Men när du säger de här citaten så är det ändå rätt kloka saker han säger. Men egentligen är du en stendumbjörn. Ja, du är modigare än, än du vet, starkare än du tror och klokare än du förstår. Ja, det hör ju. Och den korkade björnen nu är väldigt stark. Men av en som bara lever på honung och får fram ja, ja, här verkligen. grejer. Ja. Det är ju just det också att han kan ju försätta sig i världens sämsta situationer bara han ska få lite honung. Han fastnar ju över allt liksom. Sitter upp i ett träd och det kommer bin och allting. Ja, ja, ja, han bara visst. förstör allt för sig själv för lite honung. Mm. Han går ju över lik för att få sin honung. Det finns ju något avsnitt när han käkar upp all kanins, eh, han, eh, hans förråd ja. med honung ja, nej, så att han inte har någon kvar. Och det är ingen som gör något. Jag bara ja. låter han vara, bara för att han har smarta citat. <laughs> Det här är hur fjälligt. Vi är på plats eh, nummer två. Mm. Och uh, här kommer Min och den här är väl uh, mycket välbekant. Någonting Musik. Musik. Musik. Musik. Musik. Musik. Musik. Musik. Musik. Är det introt som kan bäst Av alla ja, Det var det var du sjöng Så jävla, så jävla hukt också Puff och puff och räddningspatrullen Alltså min absoluta favorit Ja verkligen Detta är väl en rippa rakt av Från MacIver tror jag va L Ä Är det det? Jag tror det jag får känslan av låten just. Jaha, okej, okay, det vet jag inte. Men jag tycker texten är fantastisk och den bara... den man sitter, allting bara matchar så himla, himla bra. Mm. Har man nu... Inte sett piffopuff och, och räddningspatrullen då har man ju missat någonting. Detta var väl egentligen Disneys första steg att göra någonting i maffiavärlden känns det som. Det, det, det är väldigt mycket maffia i Pippi eller den här just räddningspatrullen. Piff är ju egentligen en smarta av dem och han var ju klädd i Indiana Jones oftast när han ja, puffade på sån en gammal hawaiiskjorta. Ja men han är ju Magnum. Mm, Tom ja. Sellecks karaktär från Magnum. Ja men det kan nog stämma. Det kan stämma. Det stämmer ja. så in i helvete. Okay. <laughs> Vad säger du det kan stämma? Och sen hade du med Oscar då. Schokko god ostälskande mus som, som blev tokig så fort han kände doften av ost mm. och ostdoften kunde ju slingra sig flera kilometer. Vi fick ju se ostdoften. Ja, vi fick ja. se ostdoften. Men så är ju alltid det, sånt kan jag också tycka om i sådana här serier. Det och Puff ska vara de som räddar och de, ja, de som är hjältarna egentligen. Ja. Sen så har de med sig Oscar som ska vara en karaktär som också är väldigt duktig ibland. Ja. Men han har ett handikapp att han älskar, han älskar och, så mycket, och det gör att han försätts i situationer där de ibland måste prioritera att rädda Oscar eller ta hand om vårt uppdrag. Sånt är jag jävligt svag för. Ja, då hade ju fricken pärlan också som var med där och sipper som var en liten blå grön röd fluga ja. som hängde med dem också. Fluga är det, är den larv det eller är det en ah. fluga? Nej men han är en fluga faktiskt av något slag. vi det ska men... också säga så att båda dina två nu de senaste du har haft luftens hjältar och du har haft Pipfo Puff mm. någonting som man måste nämna i detta det är ju att det gjorde ju två fantastiska Nintendo spel. Men People puff ja, luftens hjälte som var så jävla bra Piff alltså och Puff kom ihåg att det spelade faktiskt. När du kunde ta upp äpplen och allting sånt där och du kunde spela två e spel också va? Och ekollon också. Mm. Och du skulle samla och det kom så här robotbjörnar eller hundar som du skulle hoppa över och allting. Mm. Och det var, de var så otroligt bra båda de här två spelen. Luftens hjältar åkte du i ett flygplan och sköt och allting och det var Många spel som görs i Disney eller vad som helst de är inte speciellt bra det är inte så bra kontroll du har. Det är bara, de säljs ju på att de är ett starkt varumärke mm. sen skiter man lite i spelen. Men just de här två spelen var otroligt bra. Piff och Puff spelar jag jag vet inte hur många gånger jag var där. Man hade det, det på, på er. Ja, precis. Mm, mm. Ja. Otroliga spel Svinkult faktiskt Och bra serier mm. Så det är bra sista val utav dig ja. I början var du lite svag där med Dr. Snuggles och, och sånt där. I min <laughs> värld Det måste jag få tycka det, ja, Jag tyckte absolut. det var rena skitserier Ska vi ta uh, nummer ett ja. Den här är introt världsklass Om man bara hör till musiken Det är ingen sång utan de bara pratar Men musiken är verkligen världsklass Och hela serien är helt jävla världsklass Nummer ett he -Man. Och universums giganter. Jag är prins Adam av Eternia. Jag vaktar slottet Greyskulls hemligheter. Det här är Gringer, min modige vän. Väldiga krafter uppenbarade sig för mig den dagen jag lyfte mitt magiska svärd och sa. Vid Greyskulls styrka! Jag har nu styrka! Cringer blev en battlecat och jag blev He-Man, universums starkaste man. Bara tre andra vet min hemlighet. Trollkvinnan Sorceress, Dogs och Orko. Tillsammans försvarar vi slottet Greyskull mot en onde Skeletor. Fantastiskt kraft där på slutet. Vad ska ta? Nu hörde man inte så mycket av melodin, men de som har hört den vet hur den är. Den är det slog mig nu att fantastisk. du har ju den så ringsignal. Ja, ah, det var det först nu du slog den. Jag har haft den i fem år tror jag. Ja, men jag har ju aldrig kollat på Himen. Har det någonsin sett ett avsnitt av Himen? Oj! Mm. det var annorlunda. Mm. Ja, ja. Nej, det är en fantastisk serie. Jag ska inte prata allt för mycket om den. Men just Himen är ju en prins som heter Adam egentligen och har superkrafter när han. Som man hör här i introt tar sitt svärd mot skin. Så får han ju superkrafter. Och har en väldigt hårig kalsong på sig. Ja, verkligen. Ja. Och en jävligt biffig kroppa. Alltså. Den han har ju åttapacklik. Liksom. Ja, ja, visst. Mm. Himan eh, gjordes ju, eller det ska jag säga, med introt. Det är inte många intron som gör som himen gjorde. att De presenterar ju faktiskt karaktärerna i introt. De säger mm. jag är Himan, här är min Battle Cat, här är Orko, här är Man at Arms. Och sen har vi Skeletor som skurken. Så att. Du kan ju se vilket avsnitt som helst och ändå fatta att ja, det är de här det handlar om. Många intron gjorde inte så och det tycker jag är rätt snyggt gjort. Men eh, va, jo He man skapades ju av ett leksaksföretag egentligen som såg hur bra Star Wars sålde. Och då kände mm -hmm. de att vi måste... Alltså leksaker. Alltså, vad säger man? Alltså, konkurrera ja, med det. Att, fan vad det är, säljs leksaker. Då måste vi göra någonting också. Och då gjorde man He-Man. Det skulle vara så manligt som det bara kunde. Han skulle vara så stor och muskulös som möjligt. Så att eh, framförallt små pojkar skulle se upp till han och tycka att wow, vad fräck han var då. Och sen så gjorde man bara massvis med karaktärer. Men hur ska vi kunna sälja det här helt plötsligt? Äh, vi måste ju ha en tv-serie också. Så att först gjorde man faktiskt leksakerna Aha. för att sälja dem. Sen så kom tv-serien. Ja, för Hime. tittar man på leksakerna så ser han ju väl, alltså så sjukt muskulös. Ja, jag han måste ju verkligen ha pumpat hjärnet liksom. Ja, och mm. detta sen. Detta finns en serie på Netflix som heter Leksaker från förr, den har vi pratat om ja. innan i morgonprogrammet vi har på radion. Eh, där finns ju Star Wars, det finns HIMEN, det finns Barbie och G.I. Joe tror jag. Jag har inte sett om det har kommit ut flera avsnitt där. Om man är intresserad av det så ska man absolut se det här med HIMEN. För då förklarar de hur allting gick till, hur stort det blev och sen när det pajades. Det var att eh, någon annan marknadschef där kom in och sa att vi måste göra en tjejversion av Himen också. Mm. Och då dog det ut att det var så exklusivt för pojkar Jaha. att man hade Himen. Då kom istället She-Man. Då ah, de det till. Det och så gjorde de en tjej av det istället för att också försöka konkurrera med Barbie. Mm -hmm. Och då gick det åt helvete upp tyvärr. Ja, men det låter ju inte som en bra Kiman. Det låter jättefiantigt. Jättefiantigt ja. ja. faktiskt. Ja, det var det också. Så att, men serien. Ja, det var allt jag nästan såg på när jag var liten. Det var Himan. Det gick på lördag månad klockan åtta på tv 3 tror jag. Och då satt jag där och tittade varje gång hur nära tvn som helst. Ja, men det är det som var så fantastiskt. Man var ju fast på ett helt annat sätt idag. Alltså då, då, då rättade man sig efter klockan. Idag så är ju allting så himla tillgängligt. Mm. Så det blir inte speciellt på det sättet Nej, som det, det var det när man var liten. Ja, det, är med, det var ju så mycket mer svårt tillgängligt då. Så att då betydde det nog mer när man väl såg det. Det var mer speciellt. Så som du sa förut, när du kollade på Disney-dags. Så kommer du till och med ihåg att det var sour cream-chips. Mm. För det åt du inte varje dag, utan Nej, det var där och då. Det, det har ju skapat det. ett jätteminne. Liksom. Ja. Och sånt är helt fantastiskt. Sen så, jag hade ju hur mycket gubbar av det här som helst som man lekte med också. Så man Det var inte bara tv-serier utan man tog ju med det till ja. lekrummet också och det gör det ju ännu mer speciellt mm. idag. Liksom. Det är ju fantastiskt. Så är det. He-Man nummer ett på vår lista. Det var en fin lista med grejer. Ja, det var sen, helt grymt. Det, det, det, snabbt här bara avslutningsvis. När jag skulle ta fram mina fem, fan vad svårt det, det var. Skitsvårt. för Det var många. Jag, jag gillade den här Goof Troop-låten med Långben och hans son. kom du ihåg det? Ja, precis. Eh, och även Tintin hade jag velat ha med för att serien var så jävla stor och i intrott är ju egentligen bara stråkar. Mm. Men. Det, där går jag igång, som fan på din nostalgiska. Ja, det nostalgiska. Det finns är ju... hur många som helst Slug som man May har med nu. Liksom. Ja, men precis, jag tänkte på smurfarna. Tittar jag på jättemycket mm. när jag var liten tyckte också den var helt grym. Liksom. Ja, precis. Ja. Det finns hur mycket som helst som vi inte tog med här nu. Men eh, vi kan ju inte göra en lista på Nej. 40 liksom. Då kan vi sitta här i fem år. Precis. Ja. Det fick bli 10. En fantastisk topp 10 lista här <laughs> istället av detta avsnitt. Ja, tack så jättemycket för idag. Ja, tack. Hej. Hej då.